Блискавично видавав довідку з будь-якої галузі знань. Фантастичний хлопець. «Здорово, твердо хліба!» – радісно загукав фантюрист, влітаючи до кімнати. «А я думав, страждай сам!» Ставочка всунув мені одне мертве діло і дав строк. «А який строк, як воно не ворушиться!» «Тиняюся цих коридорами і своїм екстрасенсом внюхую. Хтось тут ще страждає. До твоїх дверей? Точно!» «Тобі я чув, учених підкинули!» Він зіркнув на розчинений сейф за спиною твердохліба, побачив у глибині мізерну папочку, де й досі, крім заяви масляка нічого не було, поцокав язиком. У слабкі трудові здобутки. Економісти сушать голову, як пристосувати людей до маловрожайних років і малометражних квартир, а наш Савочка все норовить пристосувати нас до безплідних справ. Безплідна? Безплідна, хипнув головою твердохліб. Ну, тоді й Бог велів розповісти тобі нову фантюреску. Хочеш? Не дуже. Однаково послухаєш, бо подітись тобі нікуди. Значить так. Завод – серійна продукція. Вважає поштучні плани. Ну, і приписочки до плану. Букети, гірлянди, панікадила. Підібрався я до самого директора. Обкопав його зусібіч. Обгородив, а тоді за той методом не викликаю, а по-джентльменськи з візитом вічливості туди. Їду тролейбусом, як усі заклопотані громадяни. Замовляю перепустку, добираюсь до приймальні. Секретарка, мовти, гріця. Вам куди? Де директор? У себе. Я пройду до нього? Швилиночку треба доповісти? Не треба доповідати, бо в мене ось і посвідчення їй підніс. Ні-ні, так не можна. Я працюю тут 30 років і знаю порядок. Ну, трудовий стаж треба поважати. Вона йде до директора, я жду. Приходять ще люди, всі ждемо. Секретарки немає. Тоді я спокійненько відчиняю директорські двері. Кабінет і в кабінет, який не цілий гектар. Столи, стільці, диван, килими, телемеханіка, електроніка, три вікна – все є. А людей нема. «Де люди? Де директор? Де секретарка? Запасні двері? Немає. Вікна всі зачинено. Той восьмий поверх не полетить із вітрами. Замкнена кімната. А в ній вже й не вбивство, а зникнення одразу двох людей. Ну, Едгар По і Агата Крісті. Я туди, я сюди, немай сліду. Фантюреска. Підняв я там усіх. Перетрусили, передивилися, переворушили. Нема? Так я й поїхав. А вже в тролейбусі ляснув себе по лобі, секретарка ж сама сказала, тридцять років сидить у приймальні. Розумієш, що це означає? Він перебів кімнату сюди і туди, підняв палець, закликаючи твердохліба до зосередженості і зацікавленості. Твердохліб не виявляв ні того, ні другого. — Не там шукав, — радісно дерготав фантюрист. Діяв примітивно, а треба було включати екстрасенс і йти по лінії вищого класу бюрократизму. Перескочив я на зворотний троєву, з білом назад заскакую до дирекції, до кабінету, точно. На столі папка, к докладу. В ній єрунда собача, а зверху – фархоскішні аркуші, зелений і жовтий, ясно? Директор – зелений, секретарка – жовтий. Кавка! «Ти б міг здогадатися, що не віриш?» «Та це ж як два по два!» «А випадок з допитуваним, який вискочив у слід, що не чув?» «Хоч розкажу. скажу. Заліз у слід, чого, як у комбінезон. Ніякі лікарі не могли врятувати. Хірургія виявилась без сила. Фантюреска. «Слухай, втомлено поглянув на нього твердо хліб. «Ти б сьогодні міг заткнутися?» «Як ти сказав?» Заткнутися? Ну ти даєш. Ніколи не чую тебе. Взять з самого Ольжича Предславського і така лексика. Це вже ціла фантюреска. Виганяєш. Іди, іди. Фантюрист зник, а твердохліб підвівся і спробував ходити по кімнатці. Тіснота, покинутість, відчуження неволя. Все, чим він щедро обдаровував своїх злочинних клієнтів, повертались до нього з щедрістю сказати б зловісною. Іронія долі – комплекс Немезіди, якого так лякалися древні греки. Де ті греки і де ті Немезіди у нашому скаламученому світі? Коли злочинність була, моби, сільською чи що, тому довкола городів насипались високі вали і вибудовувалися міцні мури, грабіжники нападали на багаті каравани, Карети вельможних мандрівників, що переїздили з міста в місто. Коли міста розрослися, сваволя перемандрувала на їхній вулиці і стала проблемою міською. Крадіжки, пограбування, навіть убивства, що далі стають анахронізмом, а на перший план виходить злочинність великих груп, білих комірців, цілих кланів і прошарків. Савочка, попри свою недовченість, а може саме завдяки їй, тонко вичув ці зміни в суспільстві і вчасно перекваліфікував свій відділ. Брав тільки справи, які не підпадали під статті Кримінального кодексу. Приписки до виконання планів, розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, хабаріни, скромність на посаді, покровительство – виробничі злочини, господарський маразм, службова тупість. Слідчий мав розплутувати полутину цих злочинів, не віднотованих ніяким кримінальним правом, і вже сам так чи інакше класифікувати їх, як пославлявся Савочка, підсортировати під ту чи іншу статтю. А як же святої святих усіх криміналістів нульом нуль крім і сіне леге? Примітка жодного злочину поза законом, латинським. Гай-гай, яка наївність згадувати всі ці ветхі висловлювання в епоху жорстокого диктату економіки. Коли щастя людям може забезпечувати тільки економіка,